Eta jarraikitzeko gure gaurko emanaldia, mintzaldi batetaz, mintzatu beharra gira. Euskararen erronkaz, desafiuetaz, kikeamonariz izanen baitugu endaian astezken atxalde apalean seiontako itzordua da eta ba, mintzaldiaren izenburua da goita bat garen mendeko eskualdunak. Nola aldatu eta aldatuko diren gauzak kamarada. Kikeamonariz gurekin hemen dugu. Egunon taungi, eto gi? Egunon, egunon duzean. Hor duan. Bon, lehenik horreitara ziko dugu, eh, e, telebistako aurkezle balima zira, ere soziolo inlinguistika zirela, beraz, badak izula, zertaz ziren astezken juntan, ikerketa lan batzu ere ereman man baititu zo. Bon, eh... Ee... Biarko izaldi azkenengo hilabete hauetan, e, bueno, ezkentzeren e, izan hitzaldi itzali bada, azkenengo hilabete hauetan telebista dela eta esko zere gutxiagotan, baina nola baita e, azkenengo baurte hauetan e, izandako dako, bueno, ikerketan orain gutxiago nabil, baina bai eindako irakorketak, e, jendarekin izandako dako mintzaldiak, e, ikusitakoan eta hemen ibilitakoan ba, jasotako datuekin. Bapixat bai, hausnarketa e, bat e, ikusteko bat e, nola, e, nola gauden, E, nundik abiatzen dikabe nundik non dikatosen eta orrun pixatu euskalduntzan ikusten momentu honetan oso e, egoera esango nuke bidegurutze batian badela uh -huh. egin kontu gorean eh era guztietako aldaketa gertatzen ari dela, bai parraldean bai igualdean zeru batetik badugu aldaketa e, politikoa eta hori bistakoa da uh -huh. e, azkenen azkenego urte hauetan gertatzen ari dena e, bai faze politiko esango genuke izkera politikoan e, berri batean sartzen ari garelako, e, bai egualdean eta baita iparraldean ere, iparraldean e, biztan da ez dela egualdea politikoa duela mabos edo goi zen bezalakoa. Baina gero baditxugu aldaketa demografikoak ere, ez? E, imigraz etorri zegu, etorkin berriak etorri zezkigu, e, etorkin horiek ez dira berdina kalde guzietan, teknologia berrien eta mm, komunikazio modu, molde berriek era bat aldatu digute bai komunikatzeko, bai jendarekin egoteko, bai hitzegiteko moduan. Eh, orduan nikuste badagoela aldaketa bat batzuetan oso e, gure herriari lotua dena, baino beste batzuetan oso globalitatean taatian harrapatzen mm -hmm. gaituena eta horrek guztiak e, aldaketa sakonak ekarri ditu gure eh gure herria eta gure dizkontza komunitatera. Gei Gero, e, euskeraren inguruan bertan izan diren aldaketak, ez? Mm. Eh, komunitate autonomoan era baterak gertatu direnak, Nafarroan beste era batera gertatzen daienak eta Iparraldean ere oso modu berezian gertatzen daienak, eh? Mm. Ez gaude euskerai dagokionez horren da hogei urte geuden lekuan. Kasu batzuetan hobeto gaude, beste kasu batzuetan okergago. Bat Ta orduan, guztioi ikusita, horren analisi batengo nuk eta. Gero noretzat bada, e, puntu bat oso-oso garrantzitsua ere eta da E, euskeraaren eta euskal komunitatearen e, azkenen urtehauetako mugimendua, esperientzia, e, erreferentziala dela une honetan jada munduan. Ez? E, oso izkuntza komunitate gutxik egin dute guk egin dugun bidea. Gure on eta txar guztiekin, gure argi eta ilun guztiekin. Ta nigu hori ere garrantzitsua dela. Ta kaso honetan, endaian, endaia ere badela oso gune berezia, eh? elkar gunea delako, Nazgunea delako, muga delako, baino zubi ere badelako. Tardun iku zeut horre oso baldintza berezia gertatzen direla eh, izkuntzari da Han beste gauza haipatu dituzu hor minuta labugez, zertai gabiatuko zira xuxen, zenta ez da egresa horreko gai zabala aipatzea. Bai, ba, esate zertebaterako nik, bueno, pixate zortzi printza eskeniko dituz, ez? Eh, lehengo lehengo prentza da aldaketa, garaian bizi garela, Eta aldaketa hori nun eta nola gertaesan den pixkat ikustea. Zer gari zaigu aldatzen, eh? Eta aldaketa horretan sartzen da esate baterako e, konzeptuak erabiltzen ditugun hiztunzaren inguruan e, zeiz tipo erabiltzen ditugun esate baterako eh ele bakarrik da ez dago euskalerrietan. Baino gazteen artean elebidunak ere gero eta gutxiago dira, gure gazteen artean gero eta gehiago direlako 3 edo 4 hizkuntza gutxi edo gehiago da hizkitenak euskaraaren barruan ere esango genuke badagoela bai e, aldaketa bat e, oso nabarmena eta da e, gazte euskaldun gehiene askok behinzat guraso ardaldunak ditu. beraz eusske ez du etxean ikasten etxetik kanpo baizik. eta arere gehiago auriek dira gero eusske etxeera daramaatena, lehen transmisioaz hitza egiten genuenera, bete hitz egiten genuen. E, gurasoak semea labei. Eta orain gertatzen nari zaiguna da semea ikasutan, semea labak direla familiak euskal guntzako eragileak. E, gero eta gehiago ditugu ere, e, transmisio galera duten herriak, baina baita ere ezagupenean irabazten nahi diena. Zate bat hortik abiatu gaitezketa. Eta ikusi, zernolako errealitatean itzadaukagun, ez? Eta beti, baikor ikusten dituzu gauzaka? Bueno, honek ustate, bizi... Em, Ni uste, eh, horrela beziga dela gainera, eh? eh, nik uste, gauza bat dela errealitatea, eh, zailagoa edo errezagoa izatea, zutori mm -hmm. kontu bat, gauza bat helburuak elburuak errezagoak edo zailagoak izate mm -hmm. baina gero, eh beste dan nola bizi dugun eh e, euskararen aldeko lana euskararen aldeko borroka, eh? Eta nikuzet oso baikorki bizi dugula. Mai. Nik e, inguruan somatzen dut, eh somatzen dut, gogoa somatzen dut ilusia. Somatzen dut e, baita ere azarrea, baina azarrea zentsurik e, positiboaena, azarrea gausak lortu ez direlako edo gausak sailak dielako, baina horrek ere adiratzen du pixa badagoela indar bat, ez? Eta nikuzet eh hori dela eta hori ere itsaldian sartzen da gure hizkuntza komunitatea bizi arazi duen indarra, alegia. Espeita ulertzekoa nola litekeen. Sekula esantan ofiziala izannezten hizkuntza bat. Indarra ekonomiko oso aula izan duen hizkuntza bat. Euskalkietan banatuta egonna. Gure artean arazoak izan da. Ez literaturarik izan. E, aundi maundi guztiek e, gutasturrufatu egin dira. E, bertako agintari eta nagoziek oso gutxitan azdu gote aintzat gure hizkuntza, Nola litxek hizkuntza gogita bat garrun mendera irisien bezala iristea. Eta esate bat erako, estatu frantesean, dauden hizkuntza minorizatu guztien artean, justu ala ere bizien dagoen dutako bat izatea. Hmm bani guztet ordoz gau la klarek. beti gondolako minori aktibo bat, eh, baikorki, eizkuntzaren eh, aldela nien. Gure dela afera, hori da, segidara entzat eta geroaren eh, entzat. Gure gain, baina neurria ondibatia. Ba. Mm. ba, orduan, ba, astezken untan, endaian, bezala, mediatekan, atxaldeko seiontako itz ordua emaiten daukuzu, eskermilak ikia monarizan. Eh, eskermilak zoei, eh. egun hona izan.